A branca areia de ontem está senha de alcatrão As donas de vento batidas são de plástico e carvão E cheiram mal como avenidas vieram para que fugidas a lama putrefação As aves já voam feridas e outras caem ao chão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 E em Ferrel, lá pra Pines, vão fazer uma central Que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal Os peixes hão de vir à mundo um entre outro sem vida, não tem vida ou pescador Morre o sabel e o salmão civilización, así falou un señor, ten cuidado. Bueno, Julio, somos outro lado a José Manuel Sandín, en Ninsendín. Sí, da comunidade de Montes de Paraños. Sí, señor. Vamos allá, vamos a falar eh, con él. A... Saudálo tardes. Bella. Eh que nos fale un pouquiño de monte, eh, da caza sobre todo. <risos> Va, vale, no, no, vale. outras cousas importantes. Vamos a hai outras cousas, sí. Mais importante que a caza. Vamos a lá Boa tarde, José Manuel. Hola a tarde, como está aí Cataluña, ben? Bueno, aí aquí andamos, muitísimas gracias por atender a nosa chamada. Eh, felicitacións polo traballo que estades a facer. Esa comunidade de Montes Paraños de Idocobelo ten muitísimo que dicir e eh, ten muitísimo que ofrecer a todos os que desexen aprender cousas importantes non somente con respecto á comunidade de Montes, sino tamén desa de de exposición que tendes, e desa museo que tendes, e, e desas propostas que tendes para poder eh, visitar esa zona pues, Grazas tamén a vós porque bueno, eh, por aí tamén hai moitos galegos, algún daqui de, da nosa parroquia precisamente, quinda viven por aí, por Cataluña sí. entón, pois, eh, grazas tamén por, por preocuparvos de da dunha, bueno, da nosa actividade que non é moi coñecida realmente, non? Por is... tantos montes veciñais en Mancomún, sí. e man común aí fóra de de Galicia, e incluso en Galicia, así como, bueno, pois outros eh, traballos de de tipo enográfico ou de recuperación de de de de elementos enográficos, este caso va ser ser que si sí que ten que pues é eh, curioso cando menos, non? <risa> Exacto, pois pues eso, comenzando por aí, a primeira cousa que podemos falar é precisamente de que vosotros, en fin, te tendes un lugar onde se pode visitar, pois pues, algo que, que ten moitísimo que ver con, con, con ese re, recuperación de algo que se facía moi ancestralmente, pois pues, coa acera da, da, das colmeas, non? Sí, sí, sí, eh, a ver... Eh... Bueno, nos, esta actividade digamos, eh, comezou no ano 2010, máis ou menos. Mm. Eh, tamén bueno, ben unha ruta de, de irismo que puxemos aquí en, en, en marcha alrededor dun río que temos aquí na, bueno, na zona que se chama Río Xabriña, que é un afluente do río Tea, mm. a súa vez afluente do río Miño. Eh, entón, bueno, había aquí unha construcción, digamos, que era un o antigo Lagardacera, que estuvo por aí esquecido durante moitos anos desde que deixou de en, deixou de, de estar en funcionamento a comezos de dos anos 60. E, e, e bueno, pois, con axuda xuda de, de, de uns rapaces profesores universitarios, enxeñeiros e tal, de, de aquí da Universidade de Vigo, pois decidimos ponelo en valor, intentar restaurálo, Eh, e vimos que bueno, había toda unha actividade de, que tuvo moita importancia na, no Concello de Cobelo, en, as, en, en parroquias limítrofes, incluso de outros concellos de, de, de Mondariz e tal. Eh, pensamos que, que, bueno, que eran elementos de, de, de, que tuveron moita, moita importancia cando a cera era unha actividade, podemos chamar, industrial, aínda que, que se levaba a cabo nas aldeas, básicamente eh eran os, os os labregos, que eran a maioría das xente das das aldeas eran labregos, eh, pero que eh, dedicaban parte do seu tempo a, tamén á actividade da cera, eh que lles reportaba uns beneficios, bueno, pois por menos lles axudaba eh, na, na súa economía de subsistencia, non? Uh -huh. e así foi como empezamos co co proxecto. Eh, non sei, podo seguir eu falando Tende, tendes entonces eh, que foi cando creaste ese centro de interpretación da acerería e outros oficios, lóxicamente o fabun ese que, que, que, que tantos nos falou o noso uh, viaxeiro uh, entretido ah, de grande sí, uh, e entonces ese fabun o lugar de acera eh, eh, é algo Que, que compre visitar é moi importante, porque por, por exemplo non se sabía, ou polo menos non sabía moita xente de que a acera extendía ser precisamente nunha aira para poder eh, non sei, modificala ou non sei, contanos algunha cosa sí, máis si, sí, sí. branqueala sí, eh, bueno, non recuperamos o, o lagar mm. eh, que era eh, a peza fundamental digamos que o, o, o branqueo de acera é un proceso complementar que se pode dar ou non en toda a, bueno, en, en, como proceso, eh, digamos que non non é indispensable para la, para a obtención da acera pero bueno, é un proceso que mellora a calidad da acera uh -huh. Un pouco a explicar eh bueno, así por enriba. Eh bueno, recuperamos o lagar, o lagar é unha propriedade privada que foi cedida, bueno, eh dos herdeiros que trabajaron nel, non? Uma uh -huh. familia daqui de, de de de Paraños. Eh, recuperámolo dentro, xa digo, dun, dun proxecto máis máis amplo. Eh, está cedido á comunidade de Montes, esa familia o cedeu, entón, bueno, puidemos eh, acceder ás xudas públicas tamén para axudar na restauración. <coughs> Había algún elemento que, que desaparecera, porque ten partes de madeira, uh -huh. cual hubo que recurrir á... Bueno, un pouco a testimonios para saber como eran e tal para poder reconstruílo. Outras partes eran en pedra esas pois siguen, non se perderon e, e están pois tal como estaban no seu no momento de que estuvo funcionando. <coughs> e bueno, o, o proceso do lagarte, o lagar da Cera é semelhante a outros lagares, como hai os lagares do viño, os da os para cidra ou para para para o aceite. Mm -hmm. Eh, pero, bueno, ten pezas diferenciadas precisamente porque a materia prima e a cera eh, eh, eh, compórtese de outra maneira. E, basicamente se fai eh, coacerse a cera misturada con agua, a cera, a cera procedente dos, dos favos, xa, os panais das, das, das, das abellas, isto se facía cando as abellas se tiñen, a apicultura traballaba en corticeiros, en, un, en, en colmeas modernas, como hai agora, Uhum. Entón, generabase moita máis cantidade de cera da que xe se xenerá agora, precisamente. E, e, esa cera se cocía, e, misturada con agua, e pasábase, a través do lagar, pois tiña un efecto de filtrado e de purificación. Uhum. Logo, se facían bloques de cera que, posteriormente, sí si que se levaban eh, a, a, a blanquear Bueno había que darle otro otro proceso intermedio claro. que era volver a um, esos, esos bloques de cera derretelos de nuevo mm. una vez que salían lagar que estaban solidificados ahí en bloques de cera de 30-40 kilos cada uno mm -hmm. eh, volvíamos a derreter entonces levábanse a un, un eh, pasábanse mm -hmm. a través de un, de un rolete que estaba eh, mergullado en, en, parcialmente nunha, nunha pía eh, chea de auga, entón aí a cera líquida vertía-se a través de ese rolete que pasaba por debaixo da agua, pasaba pola auga uh -huh. entón acera cera salía como nuns fiños ou unhas lasquiñas que se puñan a, a blanquear nunha eira. A eira o branqueo sí. é un proceso químico co sol. Sí, sí, a cera amarela convertíase blanqueaba como branquea a roupa cando sí. se pon a a, a ao sol, non? Si, sí, sí, sí. as eiras de cera se lle chama coradoros tamén, no? e, ese proceso se facía para conseguir que a cera fora un aspecto máis branco e a calidade pois, bueno, comercializábase a un precio maior, non? Porque claro. porque tiña outro outro aspecto, e eh, había eh, nos oficios religiosos pois pues, hacer a branca supon sí. maior grado de pureza, por así dicir, sí, había unha mani manipulación posterior que se convertía en candeas e en esvotos que se comercializaba muito sí, claro, claro, mellor, efectivamente. Claro, básicamente. Si sí, eh, a, bueno, acera tiña moitas aplicacións, mm. evidentemente. <risa> que non ten agora, porque agora a cera é moi escasa e, e de feito, levam os prezos considerables, porque non hai. Uh -huh. A cera pura, xa que as, as, as, as velas, que se, as candeas, as velas que se usan agora son todas derivadas de produtos petrolíferos. Sí, e, sí. Son, non teñen nada de cera. Pero, eh, sí, claro, logo eses bloques de cera, unha das aplicacións principais era para para facer para facerse velas sí. eh es botos que eran estas figuriñas que se que todavía no rural galego ainda se levan as romerías ainda se levan aquí en feito hai unha romería moi famosa a Franqueira aquí a Franqueira, que se pertence eh, ao concello de da Caniza pero bueno, que está, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, a de, de Franqueira está a tres kilómetros de paraño ou sea sí, sí, que sí. o lado entón esa aí outra San Benito, bueno, etcétera, etcétera. Me no? sí, sí. Eh se facían figuriñas cos moldes que que eran básicamente de de de escaiola, de de, de yeso, de yeso. Uh -huh. Eh el logo pois pues eso as candeas que se facían os obradoiros de dos cereiros. Claro, eh, eh nos tivemos a, a sorte de, de de poder ter, bueno, un cereiro aquí que foi O último, eu creo que foi o último que traballou no Concello de Covelo, aquí en Paraños, eh, que traballou astos anos 80 aproximadamente. Uh -huh. Entón, todas as pezas, algúnas perdeu, pero bueno, a maioría, incluso moldes e tal, eh, non los donou para podernos facer un... un bueno, fixamos un obradoiro doiro, no, unha outra construcción E anexa o lagar da acera pois temos o, esa reproducción dun obra de airo dun cereiro con paneles explicativos e, e demais que por certo, poden mirar ou polo menos é, é, curiosear algo aí en internet que tendes unha páxina, que podes decir a todos os nosos ointes que, que sí. se acheguen aí, a ela, a verdad si, sí, si, sí, sí, claro bueno, para os que están longe polo menos que non teñen a posibilidad de, de vir de achegarse aquí Pois na nosa apaxina web que tres sube paraños con bueno con grafía NH, con NH. galega NH, paraños punto com com aí poden ver eh, temos bueno a apaxina a veces sufre certas tal, estamos sempre con actualizacións e cousas de esas agora mesmo, bueno me poden ver o cousas da, da acera temos unha guía de feito en PDF tamén que fala un pouco de todo o proceso hai algún vídeo colgado en Youtube que se chama FABUN bueno, o nome de FABUN que escollemos para o Centro de Interpretación da ceraría foi, digamos, así, unha pequena licencia que nos permitimos de que de transformar o nome de favo, o nome sí. galego favo, en, bueno, latinizalo e darlle un de un toque latino sí, máis científico, eh, bueno. por así decir ¿no? máis científico, sí, lóxicamente claro, algo científico, por ah. así decirlo bueno, pero que compre compre a uh, uh, pena, visitalo eh, visitar esa páxina que acabo de mencionar montesparaños.com a NH en pago de Eñe e, e despois uh, disfrutar de ese, polo menos esa um, disticativa, pero interesantísima uh, aportación uh, documental que ten moito que ver precisamente coa ruta de Xabriña que por cerca Te, te, te, me que, comentarnos algo dela. que é unha ruta que paga pena unha andaina que paga a pena vesit, facer, non? Sí, a ver, eu penso que a ruta de Xabriña eh, po, podemos presumir dela porque, bueno, eu creo que foi a primeira homologada que, que, que promoveu unha comunidade de Montes porque en xeral estaban todas promovidas por, por os concellos uh -huh. ou por os clubs, clubes de montaña ou tal... Eh, agora xa hai moitas máis, pero bueno, a nosa foi pioneira, tamén é do ano 2000 eh 10, me parece, creo que é do 2010 foi homologada. Sí. Eh, eh, bueno, pois procuramos volcarnos nela en eh, mi mala moito porque realmente pois eh bueno, as veces máis rutas por aí que eu pois eu recorro moito, vo sí. fago moito senderismo e montañismo tamén e eh, E eh, miro por aí cousas, bueno, penso que a nosa lle demos, procuramos mm, exprimir todo o que o visitante lle pode, lle pode interesar, no? arredor dun, dun río, que bueno, a ver, un río eh, fermoso, con, con, gra, con bosque ribeira moi interesante. Non contaminado. Eh, non está contaminado de momento, por menos o treito, claro. que no que, que, que, que está na ruta, esta y tal. Cantos cantos quilómetros eh, ten? Canto canto? A ruta agora mesmo ten 18. Caraí. Pero é eh, unha ruta circular, uh -huh. que pasa que ten, bueno, ten posibilidades de que podes Está ben señalizada, podes, claro. Está. Claro, si, sí, claro. penso que está ben. Sí, sí, sí. Eh, agora mesmo estamos nun proceso de, de, de ampliación con cinco variantes. Cinco uh -huh treitos que que se prolongan porque bueno, Opcios. eh quisémonos destacar, un, estamos agora elaborando un eh un parque botánico uh -huh. con unha representación dos bosques galegos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh queremos incluílo dentro da ruta, entonces nos que facer un desvío de cinco kilómetros máis se si queremos achegarnos aí eh, eh tal. estamos precisamente, bueno, ahora temos novos folletos que acaban de vir de imprenta emprentado curiosamente. Eh, pero as variantes non, bueno. están aínda sin pintar, o sea que bueno, estamos, uh -huh. creo yeah. que está dentro de un mes ou un mes e medio, non nos teremos listas. Outro espacio que tamén tendes que, que claro, teño claro. entendido é a, a Fraga do Rei, non? Si, sí, bueno, ese o arboreto que está que che falado, así que sí. agora levamos aí unha un, un, variante da ruta, a Fraga do Rei, que inicialmente naceu como un parque forestal mm agora giremos a outra dimensión, então eh, temos en unha superficie de 4 hectares eh, estamos facendo unha representación de bosques de de de toda Galicia, pois faiedos, teixarais, mm. herbedais, eh, sí. eh, bueno. abeleiras, eh, Catro quatro <coughs> tipos de carballeiros distintas, as, as galego portuguesas, as galego asturianas bre irais eh, bueno, un pouco unha representación de dos bosques dos principais bosques galegos eh, ten un contido bueno, unha orientación eminentemente didáctica, eh, pero tamén de le cerde que a xente poida disfrutar, pero bueno eso está <risas> é un proectto que naceu no ano de 19ve as áres un certo tempo Tratamento. para poder apreciarse xa o seu bueno, no seu esplendor, entón temos que darlle polo menos de 5 a 10 niños máis, non? Pero bueno, bueno xa está visitable fin, xa temos te tido alguno visita Claro que si sí. un espazo que ten riqueza paixasística etnográfica e natural lógicamente paga pena eh, a chegarse a esa comunidade eh, eh, bueno, disfrutar oi mellor eh, quizáis eh, eh, falta a guía esa que emprega últimamente moitísimas persoas que un, un, un aparatinho electrónico que se poida ir dicindo cousas en pago de levar un, un, un guía personal, non? Audio-vía, audio-vía sí, sí. pues... no, non, te, non temos audio pero bueno a ver, non, no, non, non podemos... se desbota a idea si, <ríe> si, sí, sí, claro a ver, nos estamos eh, traballamos pouco a pouco porque somos, claro. somos unha comunidade que, bueno, todos os que estamos Pequeno. traballando aquí na xenta rectora, pois pues, facemos sin ningún tipo de remuneración altruismo, por, altruismo. Por, a, por, a, a por amor a parroquia por amor a profesión digamos, bueno, por amor a ao arte, por así decirlo sí, sí, sí. se chama amor ao arte ¿no? claro. por, por por promover a natureza por promover os, os nosos conxuntos etnográficos os bueno. pues, muiños tamén, por exemplo temos muiños que están en funcionamento que, muy bien, muy que movemos de vez en cuando, pues, oye, mm. todo iso procuramos mantelo vivo mentre bueno, estemos por aquí logo non sabemos no futuro mm. como vai acabar todo claro ecoturismo tamén é eh? é que eh, eh, por certo, a mellor hai, hai que tamén dicirlles que poden disfrutar da gastronomía, que aí hai algún sitio onde poder eh, eh, xantar ou polo menos tomar unha merendinha non? Si, sí, si, sí, claro, bueno, aquí temos un restaurante na parroquia mm. hai un hotel de tres estrelas que claro, ahí, a vale, reitoral vale. de Paraño se convertiu nun, nun un hotel perdón, de catro estrelas claro, eh, vale. vamos, que temos eh, un servizos para unha aldea de 200 e algo habitantes pois eh, bueno, están aí dentro de dun, bueno, podemos considerar que, que estamos por enriba da media né, no que é o mundo rural que que esmorece por, por, por todas partes, ¿no? Pero bueno, estamos intentando pois que non, non esmorecer pero tampouco, bueno, pois eh, queremos aí que que nos implaban que non sinbaramos turistas realmente, non, se si, se si ese tipo de turismo invasivo é pouco respetuoso, pero bueno, hasta agora o turismo de, de natureza temos a sorte de que de que sempre ten unha conciencia posiblemente superior. Eh, estamos pois moi moi contentos, ¿no? Eu quería che falar de dunha cousa acontecida. Eh, falando de velas de de candeas destas eh, sí. eh, eh, podemos decir que son con dibuxos pero había un, un, crego, un crego a máis novo con 35 anos que iba por un sendeiro colleu 4 rapaces mm. cada un con candea mm -hmm. e dixo a misa no mesmo medio da do da, bosque, do bosque. Mm -hmm. dice que había que santificálo Está ben, está ben, unha fórmula, unha fórmula de atraer as persoas para poder coñecer un pouquiño máis, non só so, o, o bosque, senón tamén, pois eso, ter ter un oficio, non? Como dicían os rapaces dice, eh, Don Xosé santificou o bosque. Sa, sa, bueno, a igrexa sempre estái aí... Sí. santificando lugares sobre todo, bueno, lembramos sempre daqueles ritos pagáns que que logo a ig레sia pois cristianizou ou sí. <ríe> intentou, intentou digamos reconvertilos que eran anteriores a a a propia eso, a propia También. o cristianismo, ¿non? Entón eh, eso pois sigue existindo mellor con outras outras versões, pero bueno, eh, a ig레sia sempre ten a, a esa tendencia a cristianizar o bosque porque sí, o bosque sí. é un lugar mítico onde pois eh, acontecen moitas cousas eh de de orixe pues, sobrenatural, ¿no? Mm. Claro. <ríe> porque pues claro. eh, eh, como é no meu caso que que me gusta o bosque, perderme no bosque, tal, sí. pois eh, sempre con que estamos aí inmersos sentímonos Pues, son rodeados de, de, de, de, de unha enerxía pois pues, distinta ¿no? unha enerxía que, que nos fai pues, vibrar posiblemente é ¿no? interesante e a Igrecia pues, tamén percibe esas cousas claro quizás es, que pois pues, con ese evento que, te acari, que xa fai mimos na na faciana pois pues, uh -huh o mismo ocurra en serie, pois se me fai eh, mimos na faciana podíxos facer a calquera rapaza a calquera persoa ese evento cando chega que xente se a parte que te deixa que te deixa ir <risas> Podes disfrutar de, de un traballo Extraordinario que tendes aí Nesa páxina montesparaños.com Que paga a pena visitar eh, non que se acheguen precisamente A Paraño, non? Que por certo sí, de Dende onde é máis eh, lógico, bueno, Saindo de, de Ourense Antes de chegar a Cañizas súbese para arriba, non? Sí, eh, no, no eh, Paraños Está entre, entre A Cañizas e a Pontareas eh, Claro que baixar moi moi de da autovía da 52. E o que pasa que para para chegar hai que sair na Cañiza, e vir pola Nacional 120, a estrada nacional que había Antiga, a, a, antes da, sí, An... traba, está, antes da eh, sí si, antes da autodía Eh, si que se desde Vigo tes que desviarte, temos un es precisamente que sae aquí mesmo en Parañas, uh -huh. justo antes do túnel do Folgoso que lle chaman, non? Que o que atravessa precisamente por debaixo da Franqueira, bueno, atravesa o Monte da Paradanta, uh -huh. que que ten caballos salvaxes, non? Sí, eh ten, bueno, ten dos caballos, bueno, se foi posiblemente está tamén bastante eh, bastante decadente eh bueno, foi un monte tradicionalmente Eh, con moito gando tanto o como Equino pero bueno, todos os, os montes galegos eh, a zona da groba a zona uh -huh. do Suido, a Paravanta bueno, toda, eu creo que toda a dorsal galega é eh, unha zona que era a gandeira de gando bravo, gando solto no monte uh -huh. eh, agora, pois sí, hai algún pero bueno, cada día menos me parece Bueno, a, a verdade é que mh, paga a pena visitarvos e paga a pena que, que se metan esa página que dixemos hai un momentinho eh, eh, José Manuel que é o primeiro contacto contigo pero que seguiremos en outro momento en outra ocasión para poder para que nos disertes de algún outro cousa que está destraballando seguro para poder poñer en marcha non? Si, sí, bueno, nos sempre procuramos eso, dentro das de nosas poucas posibilidades estar aí podéis facendo cousas, digamos, bueno, procuramos ser unha comunidade de montes mm, bueno, activa. máis activa, efectivamente. Sí. Entón, é certo que a a meirande parte dos nosos recursos eh, proceden da, da venda de de, de, de de madeira, Do monte, do monte, claro. Do eh? monte, claro, claro. Eh, gracias a Deus, de momento, por menos, non temos ningún parque eólico que nos Vale eh, entendemos que bueno, pois pues, lo eh, romperían o noso proxecto que temos de, de nos temos un proxecto de ordenación do monte un monte o monte perfectamente digamos programado para uh -huh. producir unha parte e outra pois pues, ter un digamos unha un aspecto máis conservacionista máis máis digamos de, de, efectivamente. bueno vale. Digamos, de maer de conservación da naturaleza un estado, digamos, non intervencionista nin produtivista, non? Mm. Esa é un pouco a idea bueno. de, de, de combinar ambos aspectos vale, vale. E logo, pois, con recursos, aparte dedicado a mellorar infraestructuras parroquiais e, e investir, pois, en temas de tipo cultural, etc. E pois pues, bueno, eh, como, como tema este, pois pues, eh o que falabamos, ¿no? Da, da, da, da, da, do centro de interpretación de Ceraría, mm. ah o, o o a ruta de Xabreña, etcétera. Pois pues, eh si. Sí. A, a, a idea é esa de de, de, de de investigar novas novas novos produtos, novas actividades, pois pues, estamos aí xente con con agora mesmo pois pues, temos <ríe> xamos unha parcela, por exemplo, onde plantamos oliveiras, autóctonas, carai, carai. para un pouco como pode bueno, pois, sí. eh, generar, eh, generarse un pouco de aceito a mellor para repartir entre os comuneiros se sí, si, sí. si se dá o caso bueno, E preferir... os castiñeiros sí. por bastes con eles tamén, para poder... Eh, bueno, castiñeiros vamos... É difícil, plantar... non? Eh, temos un pequeno problema pola altitude, porque sí. o castiñeiro... Está moi afectado por por unha serie una... De, de, de enfermidades si sí. a tinta o chancro Entón, en, en zonas baixas si é un castiñeiro híbrido nor defeito sí. temos non é que tuviéramos grandes superficies de, de castiñeiro pero sí que algúns nos, nos nos fracasaron bastante eh uh -huh. agora mesmo vamos plantar un eh, uns 30 ou 40 castiñeiros mm. de Froito, bueno, Ajá. 50, non sei precisamente este ano en parcelas tamén que nos chamamos demostrativas que están, pois, en, en zonas por onde pasa a ruta do Xabriña, para claro. que, digamos complementar e enriquecer un pouco a, en defeito, xe venho da imprenta unhas placas onde temos, pois, as características de cada unha das especies claro. que aquí en Galicia hai te parece que esas set especies de, cast de castiñeiro, castaña, sí, de castiñeiro, sí, sí, sí, sí, de castaña, sí, de, sí. De, castaña eu, de, de fruto, estão en Perdona que che diga José Estamos... Manuel, eu, eu comentaba xe iso porque estive vivindo un tempo en Viana do Bolo, e ali Viana do Bolo pues claro, dáse moi ben, uh, os castiñeros teñen xoutos, moi ben Xa. cuidados, e eh, ademais podados, que precisamente a poda é eh, o que lle dá, e o inxerto é eh, o que lle dá precisamente unhos uh, froitos bastante mm, bastante axeitados, eh, eh, e vos, como por exemplo, eh, traballan moito coa castaña de parede, pero que, o, o que digo eu é que, sabes que enlle se axudou precisamente en esa en, en repobogación, en ese traballo de, de, de, de cura tamén do, dos propios castiñeiros o, o, o centro Lourizán sabes, en Lourizán ten un... Sí, nos, de que... feito vamos a mercados ahora para, para este mes de febreiro no, no, no, no ariero que está aliolado Lourizán Sí, eh, sí, sí eh, claro, son centros de referencia para para para isto. Mm. Pasa que, bueno, Viana do Bolo ten outro... Outro clima. Ten, ten <ríe> outro clima, sí, unha sí, coñezza <ríe> sí. de estar por pois pues, facendo rutas tamén, mm -hmm. pero, claro, non é o mesmo que paraños. Claro, pero... Claro que aquí non hai xoutos no estilo de Caurelo ou de... de, de sí. no pero o sea, Pero... Eu, eu, eu refirme, claro, comento xe porque precisamente de Lourizán, administrativamente falando, ou si, quizás os inspectores os forestais ou os de delí, pois foron ali a xudarles a, a, a, bueno, a mellorar a, a, a produción e a mellorar precisamente os castaños que estaban a, que estaban, bueno, pues pois, sí, os, os enfermos, non? que tiñan no? problemas sí. sanitarios, sí, sí. E entón, o a sea, mellor, eles tamén vos poden axudar nese, nese aspecto, non? Sí, non, non, no, sabemos disso, de feito Eh, o enxeñeiro que fixo o proxecto eh, o noso proxecto de Arboreto está traballando agora no, no na estación fitopatológica de Arieiro ali, Ajá, que traballan bueno. que dependen da deputación ambos, ambos, me parece, tanto Lourizán sí. ou, bueno, o asunto da diputación sí, sí, sí, Creo sí, sí. que dependen da diputación Arieiro depende da deputación non sei se lo depende da xunta. Bueno, Hombre, é igual, o caso, sí. o caso están é que dali a carón un do outro. si sí. eh, eh, sí que estamos en contato con eles. Pues iso, que... eu eu dicía eso, profeito de Titular ah. levita, de Levita, e dicir vindemos a axudar que que nos estamos aquí traballando pero compre que a administración se molle un pouquiño con vosoutros, claro, que la. Claro. Oh, sí, no, sí. está claro. Está sí, claro sí, que eh? si. Sí. lógicamente pero... está des un traballo que que lleis por, por así decirlo, eh, adiantar delio traballo a eles, que iso debería ser traballo deles tamén, o sea, non non non somente vós, no? no, no, bueno, eh, o capítulo de, de, de, de relacións da administración con coas comunidades de montes iso eh, sí, sí. bueno, que... mercedeia outro outro congreso. Sí, sí. <risas> tal comida aparte, parte eh... hai de comer aparte, si, sí, <risas> si, sí, iso sí, sí. dá para falar moito tamén. Pero Pero bueno, eh no sei se sí, ou mellor non temos tempo hoxe para meternos. Claro no, que non, sí, sí, sí, <ríe> Pero sí, se pode facer, sí, no, Ten no herbas, herbas, problema. herbas difíciles Eu, de, de, eu de quería dicirlle. Sí. Ah, Manuel, Manuel. Sí. Cando vai a pasear aí por ese montes facendo rutas e tal, e para un momentiño ollando, como claro. E, e entón, se o vee alguén que non che preguntan que o que estás facendo? <risa> claro. Agora agora está sabe, suponho que está moi de moda os baños de bosques que son nosos, non? Sí, sí, eh, sí, já aper, apertas os árbores, non? Sí, entón, sí, eu non a ver, tampouco chego tanto salvo algunha vez que si topas algún exemplar e vas aí cun grupo entón rodeas a árvore abrazas uh -huh. e tal, pero bueno, salvo para facer a foto non é eh, a ver, para... para para sentir eh, a frescura eh, eh dos, dos árboles ou, ou a as floresía, tampouco fai falta poñerse a darlle bicos e abrazos. <risa> <no. risa> sí. pero de feito agora mesmo pues, a deputación de Pontevedra está facendo uns programas, de feito un aquí na na, na no, no río Sabriña o ano pasado. Eh, programas tamén de si sí, con excursións, eh, en plan baños de bosque mm. ou así semellantes, non? Quer decir que eh bueno, eu estuve en algunhas xornais tamén donde se falaba de, das propiedades terapéuticas de eh, a xente mayor incluso a, claro. a estes paseos, digamos, eh, bueno, na natureza con un ambiente un pouco máis, chamárllos intimistas, se si queres, ou mm -hmm. bueno, De, de xeito que que bueno, pois todo eh, despois de todo non, eso, eh, todo é psicosomático, non? <ríe> eh, sí, sí. Eh, eh, eh, eh, as experiencias na natureza a veces pois axudan xe a a, a cousas que, que a medicina non, non pode chegar aí. <ríe> <ríe> todo, todo axuda, todo axuda. Pois eh, muy, no, pois moi pues, a donde vas? a respirar o aire, que naite respirou. O sea, <risa> tamén é certo, tamén non, é certo. No, eh, acá, eh, escoitei onte nunha cadea, cadea de radio, eh, onte pola tarde, eh, que m, están vendendo eh, garrafas de aire, de aire puro, de... de... de... de bah, sí, sí, oléns. Está arriba, de Andorra, aí, o vosso lado. Ah, dos Pirineus. Sí, sí, Estos sí. Dos Pirineus, sí. Eh, pois, non sei a como. 50 euros a garrafa, creo que era. Carai, vamos. carai, sí, que sí. Spray, spray, e botas, sí. E con spray, ben un spray, botas ese aire Limpeza puro. Limpeza pulmonar. Sí. E eu digo, bueno, esto xa, eu non vai máis, vamos. Claro, claro, <ríe> sí, sí. Xoxe, Manuel. Manuel. De verdad que foi un prazer unha honra para nosotros terte aquí nesta nosa humilde radio e eh, desechar que, que, que teñades moitísimo éxito en todos eses eh, traballos e todas esas eh, non sei, propostas, eh, eh, proxectos que tendes en mente. Eh, eh, bueno, que, que non é a primeira vez que, que falamos, que seguro que continuaremos eh, noutro momento, pois cando teñades alguna cousa novidade, ou algunha novidade que, que amosarlle nos nosos ointes... Eh, Eh, aquí nada, os pues, galegos do Mediterráneo agradeceremos xo moitísimo Pois, por min, nada, encantado de de, eso, de que vos acordarades eh, encantado de, de estar aquí charlando así nada, nada, con co, a xente da, da diáspora ¿no? <risas> <ben, risas> Pois, pues, xa che mandaremos despois o audio desta de, sí, de, de nosa conversa, vale? Vale, pois pues nada, voulo agradezo Unha aperta grande una, una e perta. despedimos teis con música ata outro momento Moi ben, boa tarde Igual Que a manteiga Derreterse o sol Así es Corrego Bueno, amigas E amigos Deico xoves creen Que anoite se xo vos descanso E arrúa a vosa Cariño e amor Para todos Queridos ointes, con esta bachata da banda da loba Despedímonos hasta o vendeiro xoves Que teñen unha feliz semana